Al treilea ochi. Credințe tibetane. Vă prezint câteva detalii despre civilizația noastră. În ceea ce privește religia, este o formă de budism, al cărui nume însă nu poate fi transcris. Pentru noi este religia. Numim inițiați pe oricine împarte credința cu noi și străini pe ceilalți. Cuvântul cel mai exact este la Maisu, și occidentalii îl cunosc deja. Credința noastră diferă de budism prin aceea că este bazată pe experiențe. E sigur că nu credem în existența unui părinte a atotștiutor care să afle peste tot, care supraveghează și protejează întreaga lume. Multe persoane instruite au comentat religia noastră dând dovadă de multă erudiție. Un mare număr dintre ei au condamnat-o, și propria lor credință îi fac orbi la tot ceea ce nu corespundea punctului lor de vedere. Unii chiar ne-au calificat drept satanici, pentru că felul nostru de a fi le este străin. Cea mai mare parte dintre acești scriitori și-au făcut o părere prin a zice da, citind scrierile altora. E posibil ca foarte puțin să fi studiat religia noastră timp de câteva zile, după care s-au simțit capabili să înțeleagă totul, să scrie cărți, să interpreteze și să explice ceea ce înțelepții noștri au descoperit după o viață de meditație. Imaginați-vă ce informații ar putea avea un hindus sau un budist care, după ce a răzvoit Biblia, o oră sau două, încearcă să explice punctele cele mai subtile ale creștinismului. Niciunul dintre aceștia nu și-au petrecut viața în la maserie și nici n-a studiat textele sacre. Aceste cărți sunt ținute secret și nu sunt puse la discreția celor care vor să salute rapid, ușor și vulgar la maseria. Credincioșii care încearcă să-și găsească consolarea într-o liturghie sau într-o formă de autosugestie le pot avea, dar departe de a accede la realitatea superioară, ei sunt victimele unei iluzii puierile. Unii se reconfortează gândind că pot comite păcat după păcat cu condiția să meargă la cel mai apropiat templu, când se simt cu conștiința încărcată și ducând zeilor să le ceară iertare și să-și primească imediat și total. De ce în aceste condiții omul nu poate face în continuare astfel de fapte? Pentru că există un Dumnezeu, o ființă supremă. Ce contează numele care îi se dă? Dumnezeu este o realitate. Tibetanii care au studiat cu adevărat învățăturile lui Buddha nu se roagă niciodată pentru a fiertați fi sau pentru a obține ceva. Ei cer numai ca omul să facă proba dreptății în ceea ce îi privește. Ființa superioară fiind însăși, însăși esența justiției, adevărului. Nu poate să acorde mila sau unuia și să o refuze altuia, căci asta ar fi o sfidare a principiului însuși. A cere iertare sau bunăvoință, promițând aur sau tămâie în cazul în care rugăciunea ar fi împlinită, ar însemna mai simplu că Dumnezeu este sărac și că poate fi cumpărat, mituit. Omul poate face uneori dovada milei sale pentru aproapele său, dar aceasta se întâmplă mai rar. Ființa superioară este dreptate și face numai dreptate. Suntem suflete nemuritoare. Rugăciunea noastră, om, mani, pat, hum, reprodusă mai sus este adesea tradusă prin salut bijuteria în lotus. Cei care am ajuns puțin mai departe cunoaștem sensul profund. Salut supra Eul, moartea nu există. La fel cum te dezbrași de haine când vine seara, la fel sufletul, sufletul se desprinde de corpul tău în timpul somnului. Efectele sunt mai clare când suntem bătrâni. Când corpul este uzat sau decăzut, sufletul se comportă la fel. Moartea este o naștere. A muri înseamnă a te naște în altă viață. Omul sau spiritul omului este etern. Corpul nu este decât un vejmânt care îmbracă temporar spiritul. Sarcina de îndeplinit pe pământ determină alegerea sa. Aparența exterioară nu contează. Are importanță numai sufletul care trăiește în interior. Un mare profet se poate naște sub înfățișarea unui mizerabil. Cum altfel ar putea cunoaște mai bine mila pe care omul o arată celuilalt? Și un mizerabil care a trăit în păcat poate într-o viață nouă să fie copleșit de bogății. Va comite oare aceleași greșeli care îl vor duce la sărăcie? Drumul vieții este numele pe care îl dăm ciclului naștere-viață-moarte. Cu condiția spirituală și, la capătul unui timp oarecare, renașterea în circumstanțe și condiții diferite. Un om poate fi copleșit de încercări fără ca acesta să se datoreze existenței anterioare. Această suferință este poate mijlocul mai sigur și mai rapid de a-l face să înțeleagă anumite lucruri. Experiența nu este cel mai bun maestru. Cel care s-a sinucis poate a fost trimis pe pământ pentru a trăi ani pierdus prin greșeala sa. Dar nu toți și care mor tineri, copiii, de exemplu, sunt sinucigași. Roata vieții este aceeași pentru toți, cerșetori și regi, bărbați și femei, oameni de culoare sau albi. Ea, roata vieții, este numai un simbol, dar poate fi un simbol luminos pentru cei care au timp să studieze în mod serios aceste probleme. Este imposibil să ne expunem credințele într-un paragraf sau două. Cangiur, Biblia noastră, conține mai mult de 100 de lucrări și de departe de a fi epuizat subiectul. Apoi mai sunt și alte numeroase cărți care nu sunt comunicate decât celor inițiați, care își petrec viața în lamaserile cele mai izolate din lume. De secole, popoarele orientare știu că există forțe oculte și legi care sunt din domeniul naturii. În loc să le nege existența, sub pretextul că e imposibil să fie cântărite, savanții și cercetătorii ar trebui să se străduiască să-și extindă controlul asupra lor. De exemplu, le-au reținut atenția rezultatele obținute prin clar viziune și nu mecanismul lor. Mulți nu cred că este posibil. Ei sunt ca orbi din naștere care ar zice că vederea nu există, pentru că ei nu au nicio experiență în acest sens. Cum ar putea înțelege că un obiect poate fi văzut de la o anumită distanță, chiar când nu există niciun contact între acest obiect și ochi? Corpul se scaldă într-un fel de halo multicolor, aura. Cei care sunt experimentați pot deduce după intensitatea culorilor starea de sănătatea unei persoane, integritatea sa și gradul său de evoluție. Această aură este o radiație produsă de un flux vital interior. Corpul este înconjurat de un fel de aureolă care este emisă tot de acest flux, care se stinge odată cu moartea. Sufletul a părăsit corpul și este în drum spre o nouă fază a existenței sale. El devine o umbră și plutește de parcă șocul brutal ale liberării sale la strivit. E posibil să nu aibă conștiința totală a ceea ce urmează să-i se întâmple. De aceea, lama asistă muribunzii, ei îi instruiesc asupra stadiilor prin care urmează să treacă. Dacă nu, spiritul rămâne atașat de pământ prin dorințele carnale. Rolul preoților este de a tăia aceste legături. Noi avem frecvent oficii pentru a ghida umbrele. Dacă moartea nu inspiră nicio teamă tibetenilor, totuși ei pregătesc trecerea dintr-o viață în alta. E interesat îndeurmărit itinerariile precise și dirijarea gândurilor. Serviciile au loc într-un templu, în prezența a cel puțin 300 de călugări. Un grup de cel puțin 4-5 lama telepatici se așează în mijloc, într-un cerc. Cântând în conducerea unui preot, călugării se străduiesc să mențină un contact telepatic cu sufletele care se desprinde trup. Este aproape imposibil să traducă rugăciunile tibetane așa cum sunt. Iată doar o încercare. Ascultați vocile sufletelor noastre, voi cei care rătăciți singuri fără trup. Vii și morții trăiesc în lumini separate. Unde pot fi văzute fețele celor morți? Unde pot fi auzite vocile lor? Primul baton de tămâie este aprins pentru a chema o umbră rătăcitoare și pentru a indica drumul. Al doilea baton de tămâie este aprins pentru a chema o umbră și pentru a indica drumul. Ascultați vocile sufletelor noastre, voi care umblați. Această lume este o lume de iluzii, viața nu este decât un vis. Tot ce s-a născut trebuie să moară, numai drumul lui Buddha conduce spre viața eternă. Al treilea baton de tămâie este aprins pentru a chema o umbră rătăcită spre a arăta drumul. Ascultați vocile sufletelor noastre, voi cei puternici din această lume. Voi care domni domniți peste munți și vă impuneți voința asupra apelor. Domnia voastră nu durează decât o clipă, în timp ce plânsul popoarelor voastre nu cunoaște sfârșitul. Un râu de sânge curge pe pământ și suspinele oprimaților fac să tremure frunzele copacilor. Ar patrulea baton de tămâie este aprins pentru a chema umbrele regilor și dictatorilor pentru a le indica drumul. Ascultați vocile sufletelor noastre. Voi toți cei care sunteți războinici, care ați invadat și ați ales moartea. Unde sunt armele voastre? Pământul geme și răniții acoperă câmpurile de bătălie. Al cincilea baton de tămâie este aprins pentru a chema umbrele singuratice ale generațiilor și stăpânilor războiului, pentru a le indica drumul. Ascultați vocile sufletelor noastre voi, artiști și învățații care v-ați consacrat viața picturii și artei scrisului. Ochii voștri au obosit degeaba, în van vi s-au tocit pensulele. Veți cădea în uitare și sufletele voastre își vor urma drumul. Al șaselea baton de tămâie este aprins pentru a chema umbrele artiștilor și învățaților pentru a le indica drumul. Al șaptelea baton de tămâie este aprins pentru a chema umbrele rătăcitoare ale fecioarelor și femeilor ușoare, înainte de a fi eliberate de lanțurile lor. Al optelea baton de tămâie este aprins pentru a chema sufletul tuturor celor care au păcate și care rătăcesc în singurătate. Al nouălea baton de esențe este aprins pentru a chema umbrele, dar înainte de a fi ghidate și eliberate din lanțurile de aici, de jos. În obscuritatea încărcată de esențe, pulpuirea lămpilor făcea să danseze umbrele mișcătoare în spatele statuilor aurite. Tensiunea creștea. Concentrați, călugării telepați se străduiau să rămână în contact cu cei care părăsiseră această lume, fără să se fie liberat de legăturile lor terestre. Călugării în robe roșii, așezați în rânduri unii în fața altora, intonau litanii de mort, în timp ce tobe invizibile băteau un ritmul inimio omenești templul întreg era ca un imens corp gigant. Din puncte diferite ajungeau până la noi zgomotele organelor interne, gâlgăielile lichidelor și zgomotul mișcării aerului în plămâni. Ceremonia se desfășura prin instrucțiunea umbrelor și ritmul acestor zgomote se schimba, devenind din ce în ce mai lent până când spiritul părăsea trupul. Un zgomot, o răsuflare strangulată, epuizată, apoi liniște de care vine cu moartea. Atunci, lugării mai sensibili conștientizau că sunt înconjurați de ființe care așteptau ascultând. Instruirea telepatică care se desfășura și diminua treptat tensiunea. Spiritele neliniștite treceau în etapă următoare în călătoria lor. Noi credem cu fermitate că viața ne este dată de mai multe ori. Dar nu numai pe pământ. Există milioane de lumi și știm că ele sunt locuite în mare parte. Locuitorii pot fi foarte diferiți de ființele pe care le cunoaștem și este posibil chiar să nu le fie superiori. Că omul ar reprezenta cel mai avansat și nobil punct al evoluției este o opinie pe care noi n-am îmbrățișat-o niciodată. Noi credem că în alte părți există forme de umanitate superioare care nu lansează bombele atomice. Am văzut în Tibet texte în care era vorba de mașini străine zburătoare numite în general carele zeilor. Lama Mangiar Dub povestea că un grup de lama, intrând în comunicare telepatică cu acești zei, aceștia i-au spus că supraveghează pământul și fără îndoială și oamenii săi, observându-i ca pe animalele sălbatice și periculoase dintr-o grădină zoologică. S-a scris mult despre levitație. Ea este posibilă, mi-am putut da seama adesea, dar cere o înaltă practică. Câteodată însă devină inutilă, căci există o tehnică mult mai simplă. Voajele astrale care sunt mai ușoare și mai sigure. Cea mai mare parte a călugărilor lama cunosc această tehnică și oricine poate dovedi puțină răbdare dobândește această artă pe cât de inutilă, pe atât de agreabilă. În timpul cederii noastre pe pământ, eul nostru este închis în corpul fizic și dacă nu ne antrenăm, nu este posibil să le liberăm. Când dormim, numai corpul fizic are nevoie de odihnă. Spiritul se eliberează și își capătă strălucirea ca un copil care se întoarce acasă, seara când vine de la școală. Eul și corpul sunt legate prin coarta de argint care poate fi întinsă la infinit. Atâta timp cât este intactă, corpul rămâne în viață. La moarte, ea este tăiată pentru ca spiritul să dea naștere altele vieți în lumea spirituale, la fel cum cordonul umbilical al unui copil este tăiat pentru a fi separat de mama lui. Pentru un nou născut, nașterea înseamnă sfârșitul vieții la adăpostul pântecului matern. Pentru un spirit, moartea este o nouă naștere într-o lume spirituală mai liberă. Atâta timp cât coarda de argint n-a fost tăiată, eul este liber să parcurgă lumea în timpul somnului sau chiar în timpul orelor de veche, dacă individul a urmat un antrenament special. Aceste plimbări ale spiritului produc visele care sunt impresiile transmise prin intermediul acestei coarde de argint. Când ele ajung la creier, acesta le cerebralizează pentru a le adapta de rațiunii sale. În lumea spirituală, timpul nu există. El este o rămășiță, un concept esențial fizic. De aceea, unele vise lungi și complicate par câteodată că se derulează într-o fracțiune de secundă. Întâlnim un vis, o persoană care se află departe. Poate dincolo de ocean și ai vorbi este o experiență pe care fiecare am avut-o. Ne trezim cu impresia foarte puternică a unui mesaj care ne-a fost transmis și pe care trebuie să ne-l amintim. Câteodată se întâmplă să ne fie întâlnit în vis cu un părinte sau un prieten care locuiește foarte departe și nu peste mult timp să primim o veste de care să nu fim surprinși. Memoria celor care nu sunt exersați este adesea deformată și de aici rezultă visele ilogice și coșmarurile. În Tibet voiajăm mult, nu prin levitații, ci prin proiecție astrală, tehnică pe care o stăpânim perfect. Eul nu poate părăsi complet corpul rămânând legat de el prin coarda de argint. Eul devine liber și poate merge unde dorește cu viteza gândului. Capacitatea de a efectua astfel de călătorii este curentă. Șocul resimțit adesea de către cei care au încercat provine din lipsa lor de antrenament. Probabil că oricine a avut măcar odată impresia ca a doarme, că trece în stare de somn și odată fără un motiv anume să se trezească brusc printr-o scuturătură tresărire. Acest fenomen se datorează ieșirii prea buruște a eiului din corp, o separare prea bruscă a corpului fizic de corpul astral. Coarda de argint se contractă și corpul astral este imediat readus în învelișul său. La întoarcerea dintr-o asemenea voiaj, senzația este foarte penibilă. Eul plutește foarte sus deasupra corpului, ca un balon la capătul unei sfori. Deodată, ceva, poate un zgomot, îl forțează să se integreze în corpul său cu o rapiditate excesivă. Cel care doarme este trezit și trezare cu senzația oribilă de a fi căzut de la înălțime. Voiajul astral controlat în întregime este realizat cu deplină conștiință. Un oarecare antrenament este necesar, dar în primele stadii este important mai ales să fii singur, fără te teme că ai putea fi deranjat. Această carte nu este un tratat de metafizică, n-ar servi la nimic să dăm aici sfaturi practice pe care, subliniez, trebuie să le dea un maestru competent cu experiență. Practic, călătoria astrală se desfășoară fără pericole, dar nu fără riscul de șoc și tremurături dacă corpul astral părăsește sau se reintegrează în corpul fizic, într-un moment prost. Nu sfătuim să încerce aceste voiaje persoanele care au inima slabă, căci dacă cineva intră în inopinant, în camera în care se află, corpul sau coarda pot fi deranjate și aceasta poate constitui un pericol grav. Șocul poate fi fatal, cu consecințe foarte jenante. Eul este obligat să renască pentru a-și sfârși timpul pe pământ înainte de a trece în stadiul următor al evoluției sale. Tibetanii cred că, înainte de căderea omului, umanitatea putea să călătorească în astral, practicând clar viziunea, telepatia și levitația. Această cădere a fost provocată numai de noi prin folosirea abuzivă a puterilor oculte, omul folosindu-le pentru scopurile sale egoiste, în loc să le utilizeze pentru dezvoltarea generală a omului. În timpuri îndepărtate, oamenii comunicau prin telepatie. Dialectele particulare ale Triburilor nu erau utilizate decât între membrii ași trib. Limbajul telepatic bazat pe gândire era înțeles firesc de fiecare, ca și cum ar fi fost limba maternă. Când datorită abuzurilor, acest dar a fost pierdut pentru umanitate, a apărut turnul Babel. Noi trecem cu vederea sabatul, dar nu și zilele sfinte care cad în a opta și a 15a zi ale fiecarei luni. Servicii religioase speciale sunt celebrate în aceste zile considerate sacre. Se pare că sărbătorile noastre anuale corespund sărbătorilor creștine, dar le cunosc prea puțin ca să-mi exprim un punct de vedere. Iată-le pe ale noastre. Prima lună, adică februarie, aproximativ, sărbătorim al treilea loc SAR, adică ceea ce occidentalii numesc Anul Nou. Această sărbătoare are loc în două zile oficial. Ceremonia cea mai importantă a anului se derulează în a 14-a și a 15-a zi. Zilele supliciului. Mon lama Era punctul culminant al anului religios și laic. Aniversarea conceperii lui Buddha cade în a 15-a zi și este ocazionată de o, de o solemnă ceremonie de mulțumire în care nu și-au loc jocurile. În fine, ziua 27-a, o procesiune jumătate religioasă, jumătate mitică, Sfântul Dagui termină sărbătorile din lună. A doua lună, care corespunde aproximativ lunii martie, este practic fără sărbători. A 29-a zi este celebrată vânătoarea și expulzarea demonilor destinului rău, nefast. Puține ceremonii publice au loc și în luna 3 aprilie, cea mai importantă fiind aniversarea revelației care este sărbătorită în a 15-a zi. Aniversarea renunțării la lumea lui Buddha este fixată în a 8-a zi a lunii, a 4-a, în calendarul occidental. Atunci începe o perioadă care, după câte știu, seamănă cu postul creștinilor, căci existența noastră în timpul zilele renunțării este mai austeră decât de obicei. Aniversarea morții lui Buda, când noi comemorăm pe toți cei care au părăsit această viață, cade în 15. Această sărbătoare este de asemenea cunoscută sub numele de ziua tuturor sufletelor. În această zi aprindem batoane de tămâie pentru a chema spiritele spiritele celor care rătăcesc prizoniera ai pământului. Nu am amintit decât de sărbătorile principale. Sunt de asemenea un mare număr de sărbători mai mici, pe care trebuie să le uităm și alte ceremonii sunt obligatorii, dar importanța lor nu este desemnalată aici. A cincea zi din luna iunie, lama medicii, din care făceam parte, trebuia să asiste la ceremoniile sociale care aveau loc în alte la maserii. Se aduceau atunci mulțumiri pentru Ministerul Călugărilor Medicii, fondat de însuși Buda. În acea zi nu era permis orice, dar a doua zi superiorii ne cerau socoteală de tot ceea ce știau că făcusem sau își imaginaseră că făcusem. A patra zi din a șasea lună sărbătoream aniversarea lui Buda și primului predicator al legii, Sărbătoarea secerișului are loc în a 8-a zi din a 8-a lună septembrie. Tibetul fiind o țară aridă și foarte uscată, lipsită de precipitații, existența sa depinde de debitul fluviilor, mult mai mult decât alte țări. Precipitațiile sunt puține, astfel că sărbătoarea secerișului era asociată cu cea a apei. Fără ape, între maluri echivala cu fără recoltă pe pământ. Descendența miraculoasă din cera lui Buda era comemorată în ziua de 22 -a lunii a 9, -a, octombrie și sărbătoarea lămpilor a 25-a zi a lunii următoare. Ultimele manifestări religioase ale anului aveau loc la data de 29 și 30 ale lunii a 12, -a, adică la sfârșitul lui ianuarie și începutul lui februarie după calendarul occidental. După expulzarea vechiului an, ne pregăteam pentru următorul. Calendarul nostru este foarte diferit de cel folosit în Occident. Noi avem un ciclu de 60 de ani și pentru a desemna anii ne servim de numele unui animal și a unui element. Sunt 12 animale și 5 elemente. Anul nou are loc în luna februarie. Iată cum s-a stabilit calendarul anilor ciclului actual care a început în anul 1927. 1927. Anul iepurelui de foc, 1928. Dragonului de pământ, 1929. Șarpelui de pământ, 1930. Calului de fier, 1931. Caprei de fier, 1932. Maimuței de apă, 1933. Cocoșului de apă, 1934. Câinelui de apă, 1935. Porcului din lemn, 1936 șobolanului de foc, 1937 boului de foc, 1938 tigrului de pământ, 1939 iepurelui de pământ, 1940 dragonului de fier, 1941 șer șarpelui de fier, 1942 calului de apă, 1943 caprei de apă, 1944 maimuței de lemn, 1945 cocoșului de lemn, 1946 câinelui de foc, 1947 porcului de foc, 1948 șobolanului de pământ, 1949 boului de pământ, 1950 tigrului de, de fier, 1951 iep iepurelui de fier, 1952 dragonului de apă, 1953 șarpelui de apă, 1954 calului de, ap de lemn, 1955 caprei de lemn, 1956 maimuței de foc, 1957 anul cocoșului de foc, 1958 câinelui de pământ, 1959 porcului de pământ, 1960 boului de fier. Noi credem cu fermitate că probabilitățile viitorului pot fi prezise. Previziunea, oricare ar fi mijloacele folosite, este o știință. O știință exactă. Noi credem în astrologie. Influențele astrologice nu sunt decât raze cosmice colorate sau alterate de corpul care le reflectă spre tera. Cu o cameră și o lumină albă se pot face fotografii. Anumite filtre dispuse în fața lentilei sau în fața luminii permit obținerea unor efecte speciale ortocromatice, pancrocromatice sau infraroșii, ca să nu cităm decât trei dintre câte sunt. Radiațiile cosmice afectează în același fel oamenii, chimic sau electric, în ceea ce privește personalitatea. Astronomia și astrologia, arta de a citi semnele, nenorocirii sau fericirii, prezicerea binelui sau răului, toate aceste lucruri sunt interzise, a spus Buddha. Dar într-una din cărțile noastre sacre se află un decret posterior, după care această putere pe care natura nu o dă decât unui număr mic de oameni, această putere poate fi utilizată. Nici o putere fizică nu va fi aservită poftelor egoiste și ambiției materiale. Nici o putere nu va trebui să servească spre a se dovedi că ai această putere. În caz contrar, cei care au acest dar nu vor fi protejați. Deschiderea celui de-al treilea ochi a fost dureroasă, dar mi-a amplificat darul pe care l-am primit la naștere. Dar vom reveni asupra acestui subiect într-un alt capitol. Din contră, momentul îmi părea bine ales pentru a continua să vorbim de astrologie, citind în special numele celor trei englezi amintiți care au putut verifica exactitatea unei profeții. Începând din 1207, toate deciziile importante au fost luate în Tibet cu ajutorul astrologiei. Invazia engleză din 1904 a fost prezisă cu precizie. Se găsește o referire cu privire la această profeție în tibeteană. Iată traducerea sa. În anul Dragonului de Lemn, prima parte a anului e protejată de Dalai Lama, după care hoțiile, bătăliile și certurile vor crește. Dușmanii sunt numeroși, armatele vor crea nenorocii și poporul va intra în război. La sfârșitul anului, un conciliator... A pune capăt, va pune capăt luptelor. Această previziune a fost făcută înainte de 1850, privind anul 1904, anul Dragonului de Lemn și colonelul Yong-Shun Band, șeful forțelor britanice, a văzut textul de la Lhasa. În 1902, un anume Vadel, care aparținea armatei britanice, a putut vedea această prezicere imprimată la fel ca și Charles Bell, care trebuia să vină la, la lasa mai târziu. Iată câteva evenimente, printre, care, printre atâtea altele care au fost prevăzute cu exactitate. 1910 invazia chineză, 1911 revoluția chineză și formarea guvernului naționalist, sfârșitul 1911, chinezii au cotropit Tibetul, 1914 războiul între Anglia și Germania, 1933 Dalai Lama părăsește această viață, 1935 întoarcerea lui Dalai Lama într-o nouă încarnare, 1950 forțele răului invadează Tibetul, comuniștii au invadat Tibetul în luna octombrie 1950. Bell, mai târziu Sir Charles Bell, a văzut toate aceste preziceri la Lasa. În cazul meu, tot ceea ce mi-a fost prezis s-a realizat. Știința horoscopelor, că este vorba de o știință, nu poate fi tratată într-o carte de acest gen. Pe scurt, a face horoscop constă în a stabili o hartă a cerului, atât în momentul concepției, cât și în cel al nașterii. Este indispensabil să cunoaștem ora exactă a nașterii, aceasta din urmă trebuind fi transpusă în ora stelară, care nu are nimic de a face cu fusele orare din lume. Profeția Rapiditatea rotației Pământului pe orbita sa, fiind de aproximativ 30 de km pe secundă, este ușor de înțeles că cea mai mică inexactitate poate să determine diferențe enorme. La ecuator, viteza de rotație este aproximativ de 1600 km pe oră. Pământul este înclinat în timpul rotației în jurul axei sale și toamna, polul nord este mai aproape de polul sud cu aproape 5000 de km. Primăvara este invers. Longitudinea locului nașterii este în consecință de o importanță deosebită. Când hărțile sunt gata, trebuie specialiști pentru a le interpreta. Interacțiunea tuturor planetelor trebuie să fie calculată și, de asemenea, influențele lor asupra hărții cerești a subiectului. O harta a concepției nu permite să cunoaștem forțele predominante din primele momente ale vieții. Cele ale nașterii indică influențele care intră în joc când individul se încredințează lumii. Pentru a cunoaște un moment particular al viitorului, stabilim harta pe care o comparăm cu cea de la naștere. Unii întreabă, puteți să prevedeți cu exactitate câștigătorul primei curse? Răspunsul este nu, cel puțin să stabiliți horoscopul tuturor jocherilor, cailor și proprietarilor care vor lua parte. Noi putem spune dacă un bolnav se va vindeca sau dacă Tom se va căsători cu mari și dacă va fi fericit. ce deci este vorba de indivizi. De asemenea, suntem în măsură să prezicem că Anglia și Statele Unite prevăd eșecul comunismului în războiul care va izbucni în anul Dragonului, de lemn, în care ciclul actual corespunde a anului 1964. În această eventualitate se prevede la sfârșitul secolului un remarcabil foc de artificii, care îi va distra pe observatorii de pe Venus și Marte în ipoteza în care comuniștii nu vor mai fi făcuți șahmat. O altă chestiune care pare să tulbure occidentalii privește reconstituirea vieților anterioare. Oamenii bine informați asigură că este imposibil, așa cum sură dar zice Eu n-am auzit niciun zgomot, de deci el nu există. Ori asemenea reconstituiri sunt posibile. Trebuie timp să se stabilească numeroase hărți și să se facă lungi calcule. Să presupunem că un om într-un aeroport se întreabă de unde vin avioanele care aterizează. Dacă el nu este decât un simplu spectator, încearcă să ghicească. Dar dacă are lista indicativelor aparatelor și un orar bun, oricine ar fi curios, poate afla în ce din ce direcție vin avioanele. La fel procedăm noi cu viețile anterioare. O carte întreagă nu ar ajunge ca să explicăm metoda noastră. Este deci inutil să vorbim despre mult, să vorbim prea mult în acest moment. Dar dacă cititorului i-ar plăcea, poate să cunoască punctele în astrologia tibetană, vă spunem că folosim 19 simboluri repartizate în 20 de case astrologice. Iată-le semnificația, personalitate și interes personal, finanțe, cum se pot câștiga sau pierde bani, relații, voiaje de scurtă durată, aptitudini pentru a gândi și a scrie, proprietatea și starea averii la sfârșitul vieții, copiii, plăceri și meditații, Boală, muncă și animale mici, asociații, căsătorie, dujmani și procese, moșteniri, voiaje luni și probleme metafizice, profesie și onoruri, prieteni și ambiții, supărări, constrângeri și suferințe ascunse. Putem, de asemenea, să spunem aproximativ când și în ce condiții ar putea surveni următoarele incidente. Dragoste, tipul de persoană iubită și ziua întâlnirii, căsătoria, când și cum se va face, pasiunea, stil frenetic... Catastrofa, când se va produce, unde și dacă va avea loc, fatalitatea, moartea, când și, când și cum va surveni, închisoarea și alte forme de constrângere. Discordia, obișnuitele certuri de familie sau discuțiile de afaceri, spiritul, stadiul atins în evoluție. Practicând mult astrologia, am găsit că în ceea ce mă privește, psihometria și prezicerea în globul de cristal sunt mai practice, chiar dacă nu sunt atât de precise. Ele sunt mai comode pentru că exclud calculele. Psihometria este arta de a obține de la un obiect impresii mai mult sau mai puțin importante privind evenimente trecute. Toată lumea este capabilă într-o anumită măsură, într-o veche biserică sau într-un templu sanctificat. Detrecerea secolelor, unii ar putea exclama ce atmosferă de reculegere. Și aceeași vor spune într-un loc unde s-a petrecut o crimă oribilă, nu-mi place acest loc, îmi dă frisoane. Prezicerea în globuri de cristal este puțin diferită cristalul. Cum am spus mai înainte, servește ca calăcași pentru radiațiile emise de al trei la ochi, la fel ca razele X, care, dirijate asupra unui ecran, fac să apară o imagine fluorescentă. Fenomenul nu are nimic magic. El rezultă simplu dintr-o aplicație a unor legi naturale. În Tibet există anumite monumente ridicate prin legi naturale. Chortens, a căror înălțime variază între 2 și 16 metri și care sunt simbolurile unui crucifix al unei Ico icoane. Ele se află pretutindeni. Cel mai mare din Lasa, Pargo Caling, este o poartă a orașului. Ele au întotdeauna forma indicată mai sus. Dreptunghiul reprezintă fundația solidă a pământului pe care se odignește globul de apă ridicat el însuși pe un con de foc. În vârful acestui con se află farfurioara de aer și cel mai înalt spirit care plutește, eterul, în așteptarea orei în care va părăsi lumea materială. Gradele inițierii permit accederea fiecăruia la aceste elemente. Astfel, Corten este un simbol complet al credinței noastre. Noi ne-am născut pe pământ, pe tera, în timpul vieții noastre urcăm gradele cunoașterii cu eforturi. În fine, după ultimul suspin în spirit. Apoi, după un interval mai lung sau mai scurt, ne naștem din nou pentru a învăța o altă lecție. Drumul vieții simbolizează acest ciclu fără sfârșit. Naștere, viață, moarte, spirit, naștere, viață. Numeroși studenți plini de ardoare, comit o gravă eroare, gândind că noi credem în infernele care sunt uneori reprezentate în drumul vieții. Poate câțiva sălbatici analfaveți sunt urmăriți de existența lor. Dar sigur nu inițiați. Creștinii cred că la moartea lor vine satan și îi pune la rotisor sau că fac parte din minoritatea care călare pe un nor, într-o cămașă de noapte, învață să cânte la harpă. Noi credem că pe acest pământ ne învățăm lecțiile și ardem puși la torturi. Celălalt loc este cel care are, în care merg ființele eliberate de corpul lor și unde pot întâlni entități eliberate. Spiritualismul nu este amestecat, este vorba de o convingere. Suntem liberi în timpul somnului nostru sau după moarte să rătăcim în planurile astrale, ale căror zone înalte poartă în tibetan în numele de țara luminii aurite. Suntem siguri că îi vom întâlni pe cei pe care i-am iubit pentru că sunt în armonie cu ei. Nu-i vom întâlni pe cei care îi detestăm pentru că ar rezulta o disonanță și în țara luminii aurite nu există disonanțe. Toate acestea au fost probate de timp și este regretabil că scepticismul și materialismul Occidentului nu a permis o investigare serioasă cu, posibilități științi, cu posibilitățile științei. El n-a venit decât cu invenții care au fost recunoscute ca utile până la urmă, de exemplu, telefonul, radioul și televizorul. Al treilea ochi Credințe tibetane